Bueno, garasi, gaur gaur gobidatu e, berezia daukagu. E, Nor duzu zure ondoan? Benoba nire ondoan olentzero dut eta Kristonen ilusia ematen ditu. Hemen olentzeron nere ondoan izatea. Bai, ni suerte charra izan dut gaur e, tokatu sai hemen e, kontrol Maiaren kontrol Maian, e, gunon olentzero Egun hon, egun hon da nahi. Nik erio oso pozinago hemen egote. Olentzero mi esker e, gurekin nixateagatik, e, mi esker, e, berrioza erratiko estudio e, hauetaraino, etortzeagatik, e, badakigu, lanpetuta zabiltzala, eta hemendik e, minutu gutxi e, barru, joan berduzula mendialdea eikastolara, e, bueno, pues zure lana betetxera. Zure lana betetxera, baina nolakoa da olentzeroren lana egun hauetan. Ba, Lentzelo lehenan, danotak izuten ez, ba, nik e, ikatza egiten dut mendian, eta ba, urtean behin jaistei nahiz, eta placerra handi ematen didan gauza bat egitera. Unmeekin egotea, unmei opariak ekartzea, unmeekik ikustean ole biltzen diren, dantzan eta nolak kantatzen duten, tabar, eta placerra handiko gauza da, eta horregatik ba, egun hau niretzako oso berezia da. <h -h -h -h -h Egun oso berezia da, e, pena urte, urtean behin egiten duzula bakarrik. Tane galetu naik honetzuke pasain urtean nere hori talauan ikusi. Eta nola pasa pasauzu e, urtea hor mendian ikatza egiten? Ba, ni nere eran. Ba, ardoa eta gustoko dut, eta ardoa edaten ibiltzen ediz, eta ba, ez hortan bakarrik, eh? Eta ba, gero bestela ba, ikattzen egiten badaki zute hegurra ba, moztu eta txondorrak egin eta txondorrak gustean ba, ikatza atera, eta gero ikatzagarrri eta erasten dut eta hortan ematen dute eguna. Gero bestalde ba, opariak jason oski baiet, eta ba, e, bezkutzakk irakurtzen ere ematen du denbora disente, eta gero bagun mehi batzuei homoi gusiei ba, oparik ematen, Uhum. Olentzero jauna e, beste Euskal Herriko hainbat e, tokitan bezalaxe Berreuzarren baduzu e, bueno, pues, aukera e, aurrekin egoteko e, e, Zer suposatzen du olentzero lentsat e, bueno, aukera hau? Ba, esan bezala placerra hundia da Gero ikusten duzu ba, beraiek ere gus, disfrutatzen dutera gure guna dela Eta, eta eskutsako oso, oso gauza berezia da uhum. Eta, bueno, eta Euskaraz egitea, eta, eta aiekin ikustea ere Euskaldunak eta direla, eta Euskara erabiltzen dutela, eta gauzo gauzoiek ere maplazerra hondi amaten diaten eri. Uhum. Euskara jaipatu duzu, berri azarko Euskara egoera, nola ikusten duzu, nolentzero? Bueno, ba, gero eta hobetu uste diat, e, gero eta gume gehiago ikusten ditut euskolan ari dilela euskeraz, eta gero kalean eta bapensatzen dut ere gero eta ekintza gehiago daudela euskararen alde, eta horrek ere ba, ba, plazaron ematen dindari, eta al baduzute ba, badaude hemen ekintzapile bat euskal poteoa, eta mm -hmm. olako gauzak eta antolatzen dira, eta nik onbiatzen da jendeari, ba, olako salsatan ibiltzea, Plazerron dizin ditzen baita tanta. <gül> Aurre eh, guztiak edo, pillo bat eh, eskutitzaia da eh, bidali dizute. Ze gauzak eskatu dute hola pizka bate a, a, a, aipatzeko? Dara tatimotel, baina aurten eh, smartphoneak eta tabletak Aha. eta holako zera, tresna elektrikoak eta nik ez dut, bate ondo ulertzen zertan ziduen asunto hori, baina bueno, eh, hoi eskatzen dute eta hoi eramaten diote eta listo. Aha. Nik imaginatzen dut horaintxe bertan e, gaztiak eta, bueno, umiak egongo direla, urduri, urduri, horre entsaiatzen e, kanta, horra, horra gure olentzero. Zer nolako ilusioa amaten du, e, ez zumeak edo gaztiak ikustea horre kantari? Hombene, norbinari kanta bat egitea, beti, ba, ez dakindola esan, beti pozadun handien baten du. eta ikusten duzu, ba, gainera entzaiatu egin dutela, ez da, laula, ba, patekoa, eta horren lan badagoela atzetik, eta hori ere, ba, ez dakindola esan, ba, ez da, Hola, beti landutako gauza bat balen bada ba, ikusten duzu ba, askoz guztua, goztua, xoak, xaltetze duzu ez da. Mm -hmm. Ezan bazala minutu gutxi barru mendialde askolara joan behar duzula, zure lana abetetzera, baina abenduaren hogeita laguan ere baduzu e, zer giterik e, berriozarko kaletatik e, nola ikusten duzun antolatzen den kale hori e, zure inguruan? Baieria esan da, e, ba, urte guztietan bezala, ba, etortzen gara, erakusten dugu piskada zer e, base ze animalik eta zertan ibiltzen garen, mm -hmm. zerekin ibiltzen gara guk. Ba, bat ematen dugu herri osoan barna, agurtzen ditugu unbeguziek eta eta bueno, pues, bada momentu bat ere Ba, hiekin egoteko, bada momentu bat ere, hurbiltzeko ba, eta hiekin musu bat ematea, eta bizka bat ondo negu kitzea. Eta, eta urten ba, hia zoritxarrez, ba, ezantzan, ba, bikendi joan zitzaigun, eta ba, homeraldi txiki bat ere egingo diogu berari, eta, eta espero dugu jendea horregotea, eta espero dugu jendea, ba, gogoran aztea, ba errian inportatzen izan den persona batez. Jakina e, bikendi, bere inportantze izan du erri honetan, eta beste hainbat pertsona haurten e, izango dutela e, gure artean egon, e, berai e, bueno, aipan e, aipa, menaren bate izango da? Bueno, ba, oiek ere bat ditugu bihotzean, Eta, bueno, gero eta gaiago urbilago ditugu, eta mm -hmm. beste batzuk, era bat urbil. Oiei ere, ba, horrein dikane handa dintzat, ba, horreintziak, ba, eta, eta espero dezugu, ba, azkar gurekin egotia ere. Beno, holen zero e, konturatu nahi zen nun, nuntabil Mari Domingi? Ba, ez dakit, etxean da, eta seguro nire atzatik ibiliko dela bila, abernon naiguen eta abernon saltzen naizen eta badak izude, nogauza abernola izaten dien. Nik aldudan guzietan, edo mendira joate naiz, edo eskapadan hiltzen ez. Ba, beti... Bere, bere gauza ditu eta eta nere gainean ibiltzen datzetik. Eh, Olentsela horregunean eh emedik ibili zen e, e, Maria Castejón e, bueno, e, liburu bat e, idatzi du eta baita eh Olentseroari buruzko artikulu bat e, idatzi du, eh non aipatzen dan e, Mari Domingiren eh bueno, BTBarras be, que naicocritikoa eh artikulu hori e, Bari domingi, benetan dela e, pizkabat suratxetik, e, zur, e, edo badauka bere autonomia propioa? Autonomia propioa dauka. Gailera, bera nahiko ba, emakume guzia bezala, ba, etxeko Andrea dira, eta etxeko Andrea bezala, ba, berak agintzen du, eta bera badakizar eta nola, eta nola moldatu behar garen, eta gure gelditzen egun esparrua, bera ba, ba, badakizute zein izaten den, gu gurea, eta haiek danona. Mhm. <hieres> Tanik gainera osundu ezautzen dute zertan da bilen marido, marido mingi bera ezkutatzen danean, hortxie azkenean sorgina dugu marido mingi. Uh -huh. bai, bai. E, olentzero, e, ogeita lauan e, gauean, e, bueno, zeakulako lana da, daukazdu egiteko, eta ogeita bostean e, zertan ematen duzu eguna? Balotan. <risa> Gehen bat lotan. Vai. Zer, Mari Domingi eta Biok ibiltzen gara gora, tabera, etxe, etxe, gainera jendea ustean dizu, patxaran txoa, utze, jo, izaten da, ba, bukatzen dugunean lana, pozes poz egiten dugun lana izaten da, baina Mari Domingi eta Biok sartzen gaitu getxean, mm -hmm. Gozo, gozo, eta ematen dugun egunerdi eba jogei olotan. Olentxero, ez dakite aipatu dezakezua nedotaren bat, e, txetara joaten zaretenean, e, aurraren bate ez naturik aurkitu zuen osbait, e, e, aipatu dezakezua horrelakoa nedatotxo bat? Betizaten da baten bat, ola, zai da buena, eta ba, atia edo soinu bat entzuten duenean, agertu ba, eta horri ba, horriba bakezu, ba, musupare bat enbaten zaio, uh -huh. eta eta listo eta ematen saio berio paritzoa eta eseran mm -hmm. ematen dugu era ogin dezan eta esaten diogu gainera utzi bihar jolasteko duzu eta besterazan nahi dute seidan hasi eta hortan eta laguntzen dugu ba hori ba hoian sartzen eta eta goxo goxo egoten eta eh aulkuren bat eman alduzu e, aur hoeiei e, e, bueno pues e, o era joan nai es dutenei e, olentzeraren sai egongo direnak balasai egoteko. Joateko lotara, zeren guk ez daukagu ordurik, eta badakigu batzutan gode izagertzen garela, beste batzutan hor, so, eta hobedala lo egitea, eta hola hurrengo egunian, han izango dutela bereien bere opariak, Eta hola izango ez, ba, jolasteko premia eta jolasteko gogua ta gehiago izango dute ederkiro egiten badute eta. E onentzerro daki suene, ez, krisi latza baten aurrean gaudela eta jende asko eta asko oso gaizki pasatzen ari da. Ez daki krisi honek nola eragin dizu zuri. Ba neri ere tokatu izan zait, e, krisiaren puska puska bat ikusten dut gainera gero ta ba esandakoa opari gutxiago izaten dira. Seguro en igopariak asko zobe eta baitasun osose egindako opariak e, naiz eta xumeagoak izan agian baina azkenean esandakoa ba opariak beti ba, ba bihotzarekin egindako kontua izaten da ez eta bani hortan horregatik esaten dut igual ez bada dana allegatzen edo ez bada dana eskatutako guztia ba ez bada etortzen Altortzen denabentzat hori ba, maitasun ozuz ekarretakoa izango da. Uhum. Eta, bueno, e, zu, e, zure lanbidea berez urte osoan zehar, e, ikatza egitea da. E, nori, oparituko diozu ikatza orten? He, he, he. Bera, je, badakite aski, hondi. <laughs> <laughs> ontan, ontan badakite. Gaizki portatu direnak ez dian nik esanbiar, gaizki portatu diren, iba. Ezeketan, berainek ere jakinaren gainean daude. Oiek, ba, zen hau zu esatea, hori hala da eta beti badago baten bat e, ba, ikatza jasoko duen aurten ere <laughs> edarki e, haiegatu zaite posta elektroniko bat e, non, e, o, bueno, osasun bideko langi, langile batzuk e, joan dira ikatza e, eramatera e, bueno, pues, oza, e, osasun gitzaz aieko aolkulari e, egi, hola, e, pues e, protesta moduan e, murrizketa direla eta e, ez dakit ikatza hori zuzeo egin duzun. Eh, bai, bai, txotorroso bat egino dauketa egin dako. <laughs> Edarki. Eh, Taulakoak imaginatzen dut mila, ez? Eh, Nafarroan gerretagatu diren guzti horiekin imaginatzen dut ere kanen ibili dire, diren orientzat eta kan desagarrarazio duten orientzat ere ikatza izango duzula. Haien dako, ez dago, ba, soriko e, nola egin daiek ikatza biharko lukete, baina ezkertzeok ez da Amazonia osoa egingo goba gero ikatz, ez zezginak ega lagatuko jentzat. <risa> e, horrek, e, bikoizten dizu lana noski e, eta lan hori egiteko laguntzaileen bat baduzu? Bai, noski, inbari domingi, ikusik bai. daak izuten bezala, hasarte egiten da nerekin baina gero laguna ta laguntze, laguna un, laguntza hundia ematen dit hori hori eskartzekoa da bai baina suposatzen dute bi artean horren beste produzio egitea e, saia izango dela ezta Ba, baiar gukera bat rebea gara hortan eta jartzen garenean jartzen gaitu guk euskaldura gara <laughs> Ederki Olentxero, bueno e, ez dugu hastia gehiagorik e, apenas e, joan saigula denbora guk aurrera jarraitu behar dugu gaurko informatiboarekin e, Suerte hon gozatu e, goiko bueno pues e, aurren presenziarekin eta ongi bete zure lana eskerrik asko nera etortzagatik gatik eta e, berriozarko kaletatik elkarikusi Ezeko dugu eh, eh, hogeita laguan, ezkarrik asko lintzero. Eskarrek asko, eta, bueno, badak ez dute, kalian topatuko gaitu. Bai, edarki.